Pe soarele cel mai înainte de soare, care a pus soare când în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau. O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme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 Și în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm, o stăpâne scoalete, cel ce dai celor căzuți ridicare.